Горда! Ідуть від хати до хати, виганяють тих, що лишилися. Вже потім Павло, довідається правди, казали про ту евакуацію. Дали годину на збори. Півтори сотні людей погнали по тому, кудись забух. Хати, правда, не палили. Тикко за селом, Потвора залізна стала. Самоходка із довгою, як витягнута гусина шия гарматою. Павло успів сховатися в ямі, що такі в хльві, там, де кінь стояв, викопав. Чув звуки, гортанну мову, собачий гавкіт, постріли невже гицеля вбили. Чужу злість відчував, перелиту в сердиті Незрозумілі слова. Потім стихло. Під вечора дважився вибратися наверх. Кількох курей не дорахувався. Двері в хату на розпашку, та хата ціла. Приплентався накульгуючи пес. Живий, тихо куля ногу зачепила. Ради, руки лиже. Залив рану самогонку і перев'язав потім з горла відпив, сів на порозі і подумав, що як виживе, любитиме Соломійку ще більше, що ці дні без неї порожні, як пуста шкаралупа, що він сам у всьому винен у своїй любові і нейній нелюбові, а може і є любов, Бо чого б то тіло таке гаряче, таке солодке дихання, таке бажання любитися щоночі? «Песю, ми з тобою хоч і самі, а щасливі, – сказав до Гицеля. ти живий застався, а до мене я ніч горниця. Ну, за твоє заживання випив ще». Грячий потік розлився тілом, затуманилося в голові, Павло звівся на ноги, змахнув руками, тупнув ногами. Не танець, а хитавиця. Як то там соломці, сплять на возі, це в курені? Нащо він семню оставив? На сході загуркотіло і зблиснуло. Двоє тіней силуетів наблизилися наблизилося Голос Голостико почув збоку. — Спокойно, дядя, не шевелись, ручки за голову. Павло послухався, і тут збоку заваловав пес, що кудись було відійшов. Один з силуетів наставив у той бік застрельну. «Не стріляйте!» – попросив Павло. «У нього так вже сьогодні німці стріляли. Я дам, що хочете». «А нам і небагато треба!» – почув у відповідь. Другий говорив по-українськи. «Ми не грабітелі, ми золотошукачі». «Золотішко, або хоча б пару царських монеток імеються, небось!» – сказав перший. «Днем приметили. Ізба не бідная. отже він був не сам навіть тоді, коли вважав, що довкола хати нікого немає. Грошей не водиться, хіба трохи советських, десь сорок рублів, залишилося та ще кілька німецьких окупаційних марок. І все. Що було в запасі, на весілля стратив, на одновки соломій Та й собі дещо прикупив. Усе, не повірять, Копнуть за цапову душу. Дубльтівку З дуру уклоні лишив, Та йому в очі Вдарило світло. Ліхтарик, певно, німецький. Як не дивно, За світлом Прийшов рішенець. Не знайдуть скарбу, то живим лишать, покалічать, як питатимуть, то напевно. «Є в мене трохи монет», – сказав Павло. «Так не зрадів перший, це батіший», – заважив Павло до того, як осліпили пучком світла. «У вони в мене. Тоді пішли і пішли. Ноги дріжали, але голова працювала чітко. Відчинив клуню. А де стоїть прикрита сіном рушниця, добре знав, тільки ще вдасться вихопати. Теперка рішення прийшло миттєво. Отчинивши двері, згадав, що над ними поперечний бальок є. Підстрибнув, як бувало у пороботстві, схопився двома руками і зразу ж двигнув ногами того, що за ним з ліхтарком стояв. Одне з ліхтарика той напасник упустив і сам беркицнувся на землю. «Ти чо, мужик?» – другий Павло кинувся до рушниці, схопив і півоборота, не цілячись, загилив за спину. Влучив, бо почув скрик і хрип. Десь мимо нього пролетіла куля, а що рушниця стояла на зводі, той собі стрельнув. Забирайтесь, бо повбиваю. Ще раз ударив цибатого, що надумав було звестися, прямо рушницею по голові. Той заточився, упав на двері. Друго Павло копнув ногою. Він змусив їх повсти навкарачки по двір'ям, забрав обріза, німецького револьвера, ножа, багнета і, звісно, ліхтарика. Намацав у кишені гроші, щось залізне і кругле, може ті ж монети, та подумав, що бруднитися не буде. Не грабіжник він, хоч певно, і награбований то. Вже за ворітьми сказав, спробуйте вернутися, направду вб'ю. І як от повзли трохи, а про монети я збрехав. Повзіть, «Кінці вулиці підведетеся!» Для певності ще раз вдарив обох ногою. «Мужик, каляками зделиш!» Прохрипів, судячи з голосу виші. Навів ліхтарик, сплюнув. З голови нищого цебеніла кров. Нічого, нечисть чесь Повернувся і пішов до свого двору, на яким скавалів, Певно поранений у друге пес. У селі стояла тиша й темінь. Тільки десь далеко гавкали пси. Став накрапати дощ, легкий і шелестливий, Мертве село. А що то далі буде, подумав Павло. Йому стало ще самотніше і незатишніше, Вперше пошкодував, що лишився. Але затявся, мов би, з кимось сперечаючись, до лісу не піде. Хати і хазяйство на розграбунок нізащо не отдасть. Тільки б німця не почули його пальби, у схроні рішив, якось передрімає. А завтра, то буде завтра. Люди звикають жити скрізь. І тут, у лісі, тимчасовому пристановищі, як циганський табір шуткували, стали звикати. Таборів було кілька. На певній відстані один від іншого, так безпечніше рішили. Коли що, не всіх половлять одразу. А німці ловили... Вже потім дізнаються, що тих, хто вирішив пересидити пару днів серед боліт за селом у лозах, половлять, хоч і не всіх, а двох Настю Вречкову і хлопця малого застрелять. Тих же, що зловили, повезуть, як і тих, котрі в селі засталися, кудись на захід забух. А табір їхній посеред лісу Заверстав чотири-п'ять од села на рідко бо на галяві ставити небезпечно, зверху з самольотів можуть побачити та скинути бомби, казали знаючі люди. Цидної вистачить, щоб каліцтво не робити. Знаючі, люди, то їхня партизанська охорона, котру прислав провідник Чехура. Аби уберегти не тільки од німців, а от банд і бандок, що по лісах тепер кашастають та маскуються. Одні під повстанців партизан, а другі не маскуються, грабують, хто під руку попаде. Тож кажуть, відають, що по живої по лісах тутешніх запахло, а охорона. Охорона що ж? Хлопці з їхнього та сусідських сіл. Зате начальник охорони, друг Ярема. Так його кличуть, ще троє хлопців з тої охорони, Яремо. Друг Ярема Петро. Нейна, соломчина, болячка і радість, хмара і сонце. Першим ділом, як стрітились, мало не боками тернулися поміж двох сосен, що простягали голча ті віти лапи через стежку, спитав. То де ж твій живіт? Який ще живіт? Той, якому дитину од чоловіка свого носила? І де та дитина, тобі то що? Та нічого питаю. Цигани дитину вкрали. Він очиськами вогника викресав веселого. А очі за метр якийсь. Ну, мокнув-цмокнув. А сорока часом тобі на язика не сідала? Сорока? Яка ще сорока? Кажуть, вони брехунам на язика люблять сідати,